Одного вечора в церковному хорі відбулася остання проба врочистої меси, яку саме закінчив Крейслер і яку мали виконувати другого ранку. Чинці розійшлися до своїх келій, а Крейслер лишився сам у коридорі з колонадою і задивився у вікно на краєвид, що лежав перед ним. Осяйний останнім промінням призахідного сонця. Йому здавалося, ніби десь далеко знов лунає його твір, який щойно виконували чинці. І коли надійшла черга Агнця Божого, він знов відчув невимовну втіху, як у ті хвилини, коли в душі його народилась мелодія того Агнус. «Ні. Вигукнув він, і очі його наповнились гарячими слізьми. «Ні, це не я, а ти створила її. Тільки ти, більше ніхто, моя єдина думко, єдина моя мрія». І справді ця частина композиції, яку Абат і вся братія вважали виявом найпалкішої побожності, самої небесної любові, була створена дивним чином. Крейслер був заполонений думками про месу, яку почав компонувати, але йому ще було далеко до кінця. І ось ночі йому приснилося, що настало те церковне свято, для якого була призначена його композиція, що дзвін уже скликав усіх на початок меси, що він стоїть за диригентським пультом, і перед ним лежить готова партитура. Абат, який сам править службу, дає знак і починається «Господи, помилуй!». Скінчилась одна частина, почалася друга, далі третя. Виконання було вдале, сильне, воно вразило його, захопило. І ось уже надійшов агнець божий. І враз він злякано побачив у партитурі чисті сторінки, на них не стояло жодної ноти. Ченці дивилися на нього, чекаючи, що диригентська паличка, яка раптом опустилась і завмерла, підійметься знов, і затримка нарешті скінчиться. Та на нього. Свинцевим тягарем налягли збентеження і страх, і хоч весь Агнус був уже готовий у його душі, він ніяк не міг перенести його на партитуру. Але зненацька з'явилась якась мила ангельська постать. Підійшла до пульту, заспівала райським голосом Агнус, і та ангельська постать була Юлією. В захваті високого натхнення він прокинувся і записав Агнус таким, яким почув його в щасливому сні. І ось тепер той сон приснився Крейслерові ще раз. Він почув Юліїн голос. Все вище і вище зіймалися хвилі її співу, а коли нарешті вступив хор зі своїм «Даруй нам мир», йому захотілося втонути в морі безмежного божистого блаженства, що переповнювало його.